Och Super C är här. Och Macke Tack här. Och hej och hej för att Tage Danielsson är här. Och i vår glada gäng har vi Martin Timmel som gäst. Och hej och hej för att Hitler är här. Och Hans Valenan är här. Och Körmit han är här. Och hej och hej för Brad Pitt han är här. Och i vår glada gäng har vi Benny som gäst. O hey o hey, we tapas foogel belly I was up last night listening to the podcast like attack and super sea Doing their own little podcast They are so fucking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 Så, säsong två! <laughs> Hallå och välkomna till Hallå. säsong nummer två ja. med mig Mac Attack. och mig Super C. Ja! Det trodde vi aldrig. Ja, inte att vi skulle få ytterligare en säsong. Nej. Nej, det är roligt. Ja, får vi tacka våra sponsorer för? <laughs> ja. Är, som sagt, det är ju alltså säsong två nu och det är nu vi börjar göra alla våra uppdrag. Ja. ja, och första är jag klarat idag. Ja, men det kommer att läggas upp lite bilder också på det. Ja, men det kan vi ta senare. Ja, du kan väl eh, ta din vanliga med Vad vi finns eh, Ja, vi finns på webben. Eh, det är marketech.makertektsuperc.orgpress.com Och på eh, Twitter och Facebook finns vi också, och det är Mac en superc. Podcast. Ja. Yeah. Ett jättetack yeah. till alla som vill lyssna och ladda ner. Vi är över 600 nu och det är fruktansvärt stort. Ja, det är... Vi, är. vi är utanför stadens gränser skulle jag tro nu. Ja, det är roligt. Jag har tio lyssnare i Norge. Ja, de är ju spännande. Ja. Känner, vi ens, känner vi någon som är i Norge? Jag har aldrig träffat någon från Norge. Det innebär att detta har spridit sig alltså så stort. <gå> ja. Det ska också sägas att vi har gjort låten till den som skrev en recension i iTunes. Ja, den som skrev den bästa. bästa. Men vi har bestämt ja. oss för att göra en till alla som har skrivit ja, någonting. det kommer vi göra. Fast vi gör ju inte alla samma vecka då, givetvis. Nej, utan, utan det kommer komma veckan ja. på hela tiden. Ja. Så idag är det den till en utöver. er. Ja. Ja. Yeah. Så skriv fan inte för mycket nu, för det har vi aldrig tid med. Nej, det kommer ja, aldrig vi aldrig Vi måste med. kunna komma ikapp oss. Ja. Så en i veckan. Är, är det så att vi inte har eh, tid att skriva så kommer ni få vara med som gäst istället. Ja. Så, man får så... nästan välja det tycker jag. Ja, man kan skriva det på våran... Inte i recensionen kanske, men i... på mm. hemsidan eller ja. på Facebook eller Twitter. Bara att... Precis. Hallå, nu har jag skrivit en bra recension. Jag skulle gärna vilja ha med som ja. gäst. Hallå, eller? jag vill vara gäst. Eller Hallå, jag vill ha en låt. Ja. Oh. Nej, det blir perfekt. Fast man får inte välja om den ska vara rockig eller lugn eller så, det är väljer vi. Ja. ja. Du kunde inte vara med förra tisdagen, så vi fick göra en, ett specialavslutningsavsnitt där vi sammanfattar hela säsong ett. Ja. Och det så tänkte vi göra i säsong två också. Ja, jag så tyckte det, blir, det var klockrent gjort faktiskt. Ja, så det blir ju 20 avsnitt varje säsong. Mm. Och så avslutar vi med ett samlingsavsnitt. Ja. Och i sista avsnittet där så kommer det ju vara lite mer bloopers och sånt liknande. Ja, så det är lite smått och gott. Ja. Det bästa är helt enkelt från säsongen. Ja. ja. Som en sån här liten DVD-skiva man får med när man köper en, en box. Den där bakgrundsskivan som man aldrig kollar på. Ja, precis. Men som de ändå alltid försöker lansera som sju stycken Sagan och ingen filmer Men... Tre bakom kameran Och ja. två bakom kulisserna ja. Du bara, och köp aha. den här boxen så får du 14 bakom kameran <skratt> Och en av dem är också filmen Och en pappfigur <skratt> som du kan ha som bokstöd ja. Yes, jag måste ha den Varför gör de eh, Vissa sådana här I metall och sånt liknande Vem fan kan ha plats för det i hyllan Vadå för metall? Ja, men de det vissa samlingsboxar och sånt liknande I, i metall men det finns det... alltid de som samlar vet du Ja, men vad är det? Jag förstår om de vill samla på de gamla filmer och sånt liknande som kom för länge sedan. kommer ja, de det kom de större värde på det än vad du tror. Ja, det är ju sån här limited edition oftast också och då blir de ju värda ännu mer. Alltså Så... de hade ju inte gjort dem om det inte hade funnits ett värde på det. Nej, om det, det ju... inte hade funnits det, det efterfrågan helt enkelt. Nej, även om vi skiter eller vi skulle aldrig kunna köpa något sånt bara, som kostar tusen pengar Jag vet, det är samma med Xbox-spel och likadant. Ja. Kan du ibland köpa ett spel för tusen spänn Då får du man någon jävla plastpistol Och någon gubbe också Vem fan bryr sig om det? Vad ska man med det till? Ja, det tycker jag, jag tycker det är fantastiskt roligt att de skickar med en plastpistol ja, men det är ju så Och det är jättelöjligt det är Mycket barn som spelar ut ja. Det måste jag säga för er som spelar tv-spel Att Mass Effect Spelar det Det finns tre stycken Magiskt Alltså? har bara att det fem gånger nu Mass Effect 2 Ja, lika bra varje gång. Eh, själv så har jag faktiskt gått och köpt mig TV-spel Tiger Woods. Ja, det är till med, Kinect där, ja. Med Kinect? Ja. Ja. Är det bra? Eh, ja, funkar faktiskt det? Ja, det funkar. Eh, jag omfärre. gillar att man kan prata med TV:n hela tiden. Ja. Det gillar jag. Ja. Kan du byta klubba och så och prata? change club, putter. Är det så? Ja ja och det funkar bra. Det funkar skitbra. Det är det att du får driven när du säger puddare då. Och... Nej, men ibland så fattar han inte att jag pratar med han. Så då måste man överdriva sin, ja. eh, sin eh, brittiska lite grann. Change det... club. Kinect... Pudder. Kinektet har ju fortfarande barnsjukdomar om man säger så. Ja, precis. precis. Eller måndagsexemplar. Men, vad fan skulle jag säga? Jo, för dig som golfare känns det ändå som att det är känsla bakom det. Ja, det är det faktiskt. Är det det? Jag, jag tycker det. Ja, att jag vet ju som FIFA till exempel, det spelar du i och för sig med handkontroll men det är ju fruktansvärt uselt tycker jag. Ja men jag tycker att det här, alltså när, du, när man gör en liten sving, då gör du bara en liten chip. Okej. Okay. Så jag det, jag tycker det, faktiskt det, det var ju till och med bra till Wii faktiskt. Ja. Ett tag words. Precis. Då står du ju faktiskt bara med handkontrollen. Här ja. har du ju hela kroppen och som den mäter av. Jajamän. Men är det så att du skulle ta mig med 40 slag på en bana? Ja, det ska jag ju låta vara osagt man kan, Jag tror att man kan ställa in eh, Hur svårt man vill att det ska ja. vara Om man säger mm. ja, ja, det mm. är ett sidospår som faller. Men eh, Välkomna tillbaka till oss Och till alla andra Ja, får vi säga Jätteroligt att få vara med igen Ja, Så tar vi en reklam och så kommer vi tillbaka Med resten av vad som inte är sen Jajamän äh. Äh. Äh. Podcast Magical Supercell Podcast Då så, tillbaka Ja Första vi... reklampausen på den nya säsongen Ja. Skoj mm. Mm. Gav vi till en låt Ja i och för sig men ändå En, en techno Ja. Jag gillar folk Vi tänkte att vi kan förklara lite om våra tankar kring våran egen podcast Ja, visst Det börjar väl egentligen med att eh, Vi kom på Att vi skulle göra en lista Med ja. saker vi skulle göra Det har vi redan berättat men vi kan utveckla det lite Och då var det att eh, På något jävla vänster Så sa jag, jag vet inte om det var Skämt, halvt allvar Ska vi inte göra en podcast mm. Och du hurrade till direkt och var jättenöjd Ja! Nej, det gör vi Ja! Första dag vi satte oss så visste vi ju ingenting. Hur fan ska vi göra det här? Och vad ska vi prata om? Det här kommer att bli katastrof. Ja, men det... jag tyckte vi... Ja, det, ja, man hör ju... När man gjorde den här eh, sammanställningen här nu. Mm. Början, så hör man ju hur vi har utvecklats. Ja. Men ja, det jag tycker det var bra. Ja. Och så så börjar ju våra vänner tycka om det. Ja, och men tanke på hur mycket det växte. Vi hade ju, I början hade vi nästan 40 stycken, 50 stycken. De laddar ner podcasten på nytt alltså, ja. varje vecka. Så det steg ju väldigt fort i början. Mm. Eh, Och då blir det ju roligare att göra fler... Ja, ja det, det blir ju roligare inte. hela tiden aj, aj. att göra. Och man, det blir mer ett fång nästan att vi skulle fortsätta med den. Men <clears throat> allting har ju alltid varit improviserat. På ja. våran sida. Vi, vi kan ha tänkt på ett ämne eh, själva. Men aldrig berättat det för varandra. Nej, precis. och så vi jobbar. Ja, och det hörs ju mycket i podcasten, tror jag. Att det är väldigt improviserat. Att... Ja. Men folk har ändå sagt till mig att eh... ni, ni kör med manus, va? Och jag säger nej, det gör vi inte. Vem, vem har sagt det? Folk mig? har sagt det till mig. Det tror inte jag på. Ja, det är kanske är det för att de ska vara snälla då, tror jag? Ja, det vet jag inte. Eller varför skulle det bli mycket bättre med manus? Vi tror ju på den här grejen att... Ja, det är inte det är bättre med manus. Ja, precis. Men de tror att vi sitter... För att de tycker det är så bra. Så att vi måste sitta här och läsa rätt ut ur manus. De vill vara gäster. Ja, det är det de vill. Kan vara därför. Mm -hmm. Nej, men sen har det bara fortsatt. Och varför vi gör alla de här små reklamerna, låtarna och allt det här. Och inledningarna. Det är ju för att det inte bara ska vara prat. Utan att det ska bli mer som ett radioprogram. Ja. Fast ändå inte med fullt med musik. Nej. För radio idag förstörs ju med bara musik, Ja, jag. Ja, Samma det, är därför, musik. det är därför jag nu har programmerat in P1 på min, på min stereo i bilen. Var det din ljumke som knäckte till när du flyttade benet där? Ja. Vadå? Ålder. Ja, det är ålder. Ja. Det är alltid varit så. Ja. Gammal eh, kickskala, vet du? <laughs> ja. Man har varit med förr, som man säger. Nej, men så att det kommer ju vara nu i säsong två här. Det kommer ju vara så att vi kommer göra samma sak egentligen. Vi kommer att ha våra inledningar. Ja. Som man antingen älskar eller hatar antar jag. Ja, vi kommer att ha våra reklampauser eller som vi kallar reklamer. Vi kommer att ha våra låtar i mitten. Ja, men vi kommer att köra på nu med våran podcastlåt. Den kommer ju Håll Håll Ja, ja, ja. Tills vi får för oss att göra en ny Ja, det kommer jo, jo. vi inte få för oss på en på väldigt länge För Nej. den här är ju klockan in. Och för alla er som saknar Gator Dance-låten Så kommer den fortfarande komma i, I mitten av ett par avsnitt Ja, ja, ja Det kommer ju klippas in. Den kommer komma in ibland Vi vet ju bland, bland annat att eh, Vår vän Mats älskar den låten Ja, det gör han ja, det gör. Vi, vi gör så för Mats att vi klipper in den ja. Efter i det här reklambreket som kommer Absolut, han har för övrigt fyllt år Oj Ja, så vi ska säga grattis till, grattis till Mats. Mats Här får du våran present Ja, här får du Han får också vara gäst, det hade varit kul ja, det hade varit skojt Om ja, Mats ville vara gäst i vårt ja. program det har varit roligt Mats du gärna av dig om du vill vara på gäst Ja, faktiskt Vi behöver en liten halvbitter människa Ja, men det hade varit program. riktigt kul Ja, Ja, det får vi kolla upp Ja, men. Vad, har vi något annat vi behöver gå igenom? Inte så med podcasten, men... Nej, vi... Nu börjar säsong två och vi börjar göra beta av på listan. Ja. Första grejen är klar och det var att äta en Göteborgare i Göteborg. Ja, och helvete vad god den var. Ja. Maffigt. Ja, den var, så, den var så... Ja, den var fantastisk. tänker att den såg ut som en stor manet. En sån här. Ja, det... man är ett låteräckligt. Men ja. storleken. Ja. var den ju. Brännmanet är alltså ja. en sån som kan döda dig så stor varan. Och det var så mycket röror. Rör. Rör rör rör rör, rör, rör, rör. rör, rör, rör, rör, rör. En röra, flera röror. Rör, rör, rör. rör. rör, rör. En flera rör, rör. Ja, på Göteborgska rör. Ja, rör. rör. Ja, flera rör på Hamborgen. Ja. Vad vet jag inte. Det var skagen tror jag. Väskust ja. måste det vara. Ja, men, gurk... Jag är inte säker på att det var gurka. Det var du som sa att det var gurkmajones. Va, men det men... Var det inte. Ja. Det kanske det var. Då ja. var det de tre rörerna ja. ja. Och den var så jävla god. Jag ville äta den med händerna och det gjorde jag. Medan McIntyre mm. åt med kniv och gaffel. Som yeah. att han satt på Nobelmedalen. Han var så vacker när han satt och åt. En liten bit i taget. Jag provade att äta med händerna först. Jag hade ju... Gjorde du ju Gjorde jag ju. Du såg ju på mig att det bara slatsade. <laughs> Nej, och då jag... tog du upp dina bestick. <laughs> ja. mm. Men vad som inte framgår av historien är att. Du även åt moset med händerna. Vilket inte <laughs> En kula i daget. Jag åt det som ett äpple va? Upp med kulan och åt det bara. Vi, vi skulle ju egentligen äta. Tanken var ju att, vi skulle, att du skulle få testa på det här med hamburgibröd och en platt korn. ja det, det är ju det som var Göteborgen för mig. Göteborgen för mig när jag var liten. ja Men det fanns ingenstans jag vet fortfarande inte om det finns i bambasalarna, om de har det. Nej. Så att vi fick ta en hamburgare som hette Göteborgare mm. på menyn. Och jag har fått för mig att de flesta kallar sina hamburgare för Göteborgare när de har slängt på västkussallad på dem här i stan. Alltså det, det, jo, det är den nya Göteburgaren. Det var, var väl egentligen det man trodde att det bara var, men här var ju det ja. var ju bacon och Ja. Det var fullt med sallad och sen så kom hamburgaren mitt i det här. Man ja. såg den knappt. Men det var nej, det var det var en upplevelse. Ja, det var det och jag kommer att beställa den igen. Ja. För att, man blir ju verkligen mätt. Av det, det. Vi fick åka ända ut till Torslanda för att köpa den här burgaren ja. för vi hittar ju ingen annanstans men det var det värt. Ja, det var det värt. Det var Absolut. Det värt. Gott var det. Ja. hur, hur mår du? Eh, ja, jag tänkte jag var bra. Ja, vad säger du då? Att du har jobbat som en tok, du missade förra tisdagen så att vi fick. Eh, ja, vi har jo, jobbat väldigt mycket med det. Det har varit roligt. Mm. Det ska jag också sägas att vi kommer göra 20 avsnitt per säsong. Ja. 21 avsnittet, om man blir säger så. Recap blir ja, en, ett samlingsavsnitt som det var nu senast för er som har lyssnat. Ja, och så, blir, så kommer det vara. Det kommer vara bonus-DVD -en, helt mm. enkelt. Ja. Mm. Ja, det här med bonus-DVD. Sju ja. skivor med Mission Impossible och sen det. Ja. Kass. Ja, ja. Det har vi, det har vi gått igenom. Ja, men jag stör mig. Ja, jag hör detta. <laughs> jag kan inte släppa det riktigt. <laughs> va, vad har du gjort den här veckan? Är det bara jobb? Jag tittade upp till dig igår vid elvatiden och då var det curlsvart här hemma. Ja, man somnar ju tidigt va. Alltså du var hemma då? Ja. Jaha, jag tror du fortfarande var på jobbet. Nej, Nej jag, jag var hemma tidigare så var, jag, jag var liksom bara att eh, hitta soffan och så. Huppet inte i ryggstödet. men. Intryckt i ryggstödet. Ja, ja jag, jag brukar liksom dra in ena kudden så sådär så att man nästan får, ja, man sätter hakan mellan... Mot sättet så att man har svårt att andas. Så att syret tar slut till, till slut. Och då just, däcker man av. Ja, sen under natten så fjongar kunden bort. Och då får man tillbaka syret. <skratt> <skratt> och då kan man sova. Ja. Även om man snarkar. Husat. Ja men det är väldigt det är drömlös sömn. Ja. Man drömmer mycket när man är kissenördig. Har du tänkt på det? Nej. jo. Är det är då, man, då ska jag alltid gå lägga mig kissenördig. Jag, gillar jag, jag att älskar drömma. att drömma. Det är fantastiskt trevligt. Eh, alltså? Ja, fast det har ju gått så långt så att eh, emellanåt... Att, du drömmer så här sjuka grejer. Ja, men att jag jag, eh, jag tror att det har hänt I, ibland. Alltså jag, ja. jag, jag har svårt att tänka, eller ibland när jag tänker tillbaka så är det så att har detta verkligen hänt? Jo, eller drömde du, jag bara det? Att du kan tänka dig en vecka efteråt. Ja, det verkligen? Så har jag det också ibland. Ja, det är otäckt. Det låter ju psykiskt stört. Ja. Jag trodde att jag var själv. Nej, nej, nej. Det blir som ett psykologi, -psykologi -avsnitt nu helt ja, plötsligt känns Ja, precis. inte fel. Berätta fel om när jag, min kollega? Jag drömde att vi jobbade sent en natt. Och en kul. Nej, var ja? <laughs> Och så, så gick jag på toaletten. Och när jag kommer tillbaka runt hörnet så hör jag bara en smäll. Och e, rutan krossas Och han bara flyger och stod Han har fått ett skott vet ett rätt i bröstet. Ja men det berättar du ja. Detta har du berättat. Uff. Tragiskt Nej inte så alltså, det är, Tragiskt. Jag, jag bryr mig inte om han <laughs> Det gjorde inte så mycket <laughs> Har du reflekterat över något annat Under veckan eh, ja. ja Jag har faktiskt gjort det Jag var på Ica Ica? I, Ica ja Ica-butiken? Ja. ja. Vad säger du fel eller? Nej, nej. Ica. I Ica. Ica. Ica. Värmlänning. Vad ska jag säga? I Ica. I Ica. Hur säger man Ica? Jag vet då? inte vad jag är inne hos dig nu. Ica, jag kommer också säga det. Du ska säga Ica, kommer jag också säga. Alla förstår vad det är. Det är en matvarubutiken med ett rödvitt märke Ja, precis. Ica. Ica. ja. Kör. Ja. Och vad är förbutiken där? Och skulle, skulle köpa snus eller vad det var Och eh, tobak Tobak ja jag köpa? En dosa tobak <laughs> ja. Ja. Ja, Får jag berätta Ja. Och så ringer det en mobiltelefon Vi är nära reklam nu så du får det. Ja Okej okay. så ringer det en mobiltelefon ja. Du vet den här vanliga Ring ring Vilken? Den, den, ring ring Den signalen du vet Och så är det uppehåll <skratt> Nej, Nej, inte den, utan Nej. ring, ring och så Men uppåt. det säger ju inte Ring, ring, ja, den ringer två gånger Ring, ring, och så Aha. uppehåll Och sen ring, ring, och så uppehåll Ja, du vet om det. det är hemtelefon som ringer ja, ja, men det finns ju de telefonerna som har en sån signal ja, på signal. Signal. Ja. Och eh, jag tar upp min telefon Tittar på den, om det är min som ringer Varför vet jag inte, jag vet att det inte är min Jag vet att jag har Top Gun låten som eh, ringsignal Varför tog du upp din då? Ja, jag vet inte, det var sån liten tics men jag såg även tre andra som gjorde det. samma sak. Nej. Jo! Titta, ta upp sin telefon tittas, och stoppa ner den fick här. Har Och du köpte snus på Lillhagen eller? <laughs> nej! På Ica. i, i konsum. Eller var i konsum? Fyra jag? flanade i samma fråga. <laughs> samma tid. Ja, vad för Men, det? Jag tänkte på det sen. Kan det vara så att, att alla vill verkligen att det ska vara deras telefon som ringer? Ja, nej, det är lugnt. Nej! nej, nej, nej, nej, nej. Källervätter <laughs> de la på och så stoppar man in den utan inga koppisar. Nej. <laughs> <laughs> Och, så och så stod det någon malgroda där och Nej det var någon mindre. Ja, Jag brydde mig inte ens om att svara, den ringer Nej, hela tiden Nej, ja, jag orkade svara Då är man ju kung om man har en sån gammal telefon med sån antenn Man fick dra upp innan man svarar så att det ringer lite ut ur fickan Oj, oj, oj, oj, oj ja. så, När man fick greja lite, dra ner en lucka innan oh. man kunde trycka på knappt Upp med en antenn Ja, det är jag eller de här första telefonerna som kom var Som man gick omkring med som en väska Som en väska när man fick slita ja, upp Därför är det 20 bara. kilo Och man gick där, jag har mobiltelefon Nu får du för fan bära mobiltelefonen Ja jag har gjort det gå länge ja. Jag var ju den igår Nu kommer Gator Dance okay. du, du, Gator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 Ja, Gator Dance Ja, det var roligt mm. Mm. Har det hänt något annat på din vecka eller? Hur eh, du avslutade Ja, veckan som så har ju varit Fortsatt lugn Och bara en massa jobb hit och dit mm. Egentligen, så det, det är Egentligen bara det som har hänt Har du sovit ordentligt när du jobbar så mycket? Ja, ja, det blev lite, lite sömn där par nätter, det var väl en tre timmars nätter Där man sov då Oj, ja det, blir, det, blir det är några jävla forskare som har sagt Att man bara ska sova tre, tre timmar per natt Ja men då så, då sover jag perfekt ja. Då var, var det ingenting, jag fick alldeles utmärkt sömn Ja precis <laughs> det, Då är man som klokast Fast det är väl den här hårda sömn man ska sova då I tre timmar, är det inte så? Nej jag vet inte men det är ju alla, som alla forskare De hittar ju på hela tiden ja sitter i fem år och håller på och forskar och får man massa bidrag. Och sen så... var bitter jag låter. Ja. Det inte jag vet hur mycket vet, bidrag det Vet att det var en forskare som fick bidrag för att han skulle ta reda på... Om det var farmor, farfar, morfar eller mormor som älskade sitt barn mest. Eller barnbarn mest. Va? Ja. Och det vet jag... vad han kom fram till? Alla älskar de lika mycket. Nej. Mormor älskar barnet mest. Varför det? För att hon är den enda som kan vara helt säker på att det är hennes barnbarn. Nej. Jo. Nej. Ja. Oh. Visst är det sjukt? Ja. <laughs> Fast något som är ännu sjukare, det är ju han tysken som har dykt upp nu. Som har jobbat eh, i 14 år. Ja! Det, utan att lyfta ett finger. Ja. Och fan vad jag kan älska den historien med att han skickade ett mejl hans sista dag att idag slutar jag och går på pension och jag är väl förberedd för jag har inte lyft ett finger på 14 år. Och detta har ju läckt ut såklart. Mm. Det, det gör det ju. För han har väl skickat till alla på hela företaget. Och vad jag förstod så var det ett jättestort företag. Eller var Han var statligt anställd? Ja, statligt kanske det till och med var. Mm. Det är ju ännu värre. Och då kommer det ju läcka ut. Och då har det först läckt ut i någon eh, lokaltidning där va? Eh, jag vet inte ens vart i Tyskland det var faktiskt. Men skitsamma. Ja. Eh... Nej, jag vill veta paniken hos de som ska stå och försvara det De är medieansvariga. Vad ja. oh, fan säger vi? Alltså, vi jag har ju inte haft en koll på Gudsel, eller vad han heter. Han har inte gjort någonting. Men tänk då de här andra som är kvar på företaget. Vad de helt plötsligt måste få börja jobba. Ja. Nej, för sen stod det så här. Och detta är så jävla magiskt. Det stod så här att... Det har ju varit mycket omorganisationer och han har hela tiden puttat iväg sina grejer och eftersom de inte riktigt visste vad de skulle göra så har de tagit sig an hans uppgifter som han skulle göra. Och det har ju funkat alldeles utmärkt. Och, och det avslutas med att Företaget kommer inte anställa någon ny På hans tjänst Åh <skratt> oh, fan Jag måste ha en ny Men, Vad trodde han tänker när han går upp klockan sju Varje morgon i 14 år Då ska jag gå och sätta mig Jag, <skratt> jag fortsätta sova på jobbet Åh <skratt> oh, vad trött jag är Men jag går och sätter mig på jobbet Och sover en stund till. Så är man redo för När man kommer hem Ah, jag älskade verkligen den historien. Ja, den är klockrig. Det är samma som en annan historia jag läste. Hoppas att du har läst den nu i Aftonbladet. Det var någon vecka sedan. Det var en, eh, en fånge i Chile tror jag. Som hade rymt. Eh, de hade en dag där, där de fick träffa sina anhöriga. Då hade hans fru kommit med eh, och hälsat på honom. Han, ja, han hade bett om damkläder. <laughs> och så... Hon hade ju haft med en klänning, läppstift och ja. någon peruk Och, och inte sånt här ifrågasatt då. någonting Nej, <laughs> hon, i, i slutet Stod det, ja självklart gav jag han det Men jag visste inte vad han skulle med det till Och det kommer jag också komma till Men bara hela grejen, att han tog på sig det här då, Och sen gick han ut med, det var 150 personer eh, Som gick ut Ur det här fängelset samtidigt Och i den här flocken gick ju han då men då var det någon fängelsedirektör där Som tyckte att Va fan, vad fan var den tjejen Går konstigt Och ser jävla ut Så då hade de fullt den här bussen till Eller fullt det här Vad säger man alla folk Hela folkmassan där Till en busshållplats Där hade det stått någon med MC som skulle ta han då ja. Ta han vidare Fast då tog de han istället Aha. Och bilden som var i tidningen har du inte sett detta? Nej. Nej, det är så magiskt. Han har en vit med klänning på sig. Nej. Den är uppklädd till lite över naven. BH har han på sig, men man ser ju. Han har inga bröst, så han behöver ju ingen BH. Han har hår på hela bröstet. Peruken ser ut som något slappt sitt jävla åbäke. Och sen har han läppstift, fast det är så i målet, så som Joken har i Batman. Att det är någon centimeter utanför munnen han ser så jävla skabb ut han är så äcklig Och jag, alla de här 149 som gick ut med honom måste jag ha förstått att det här står inte rätt till Och vem han är han som, gick, som går ute helt manlig i höga skor Och alltså du måste jag hoppas att någon av er som lyssnar har sett den för det är så vidrig. Och så, alltså man måste ju reagera direkt. För att det såg inte ens kvinnligt ut. Vissa män som klär ut sig kan ju ändå se kvinnligt ut. Ja. Att de löser det. Men det här var bara så jävla skabbigt så att... Ja, det fanns inte. Men så, sen så har hans fru då... Självklart säger hon, jag vet inte vad han skulle till, med det till. Men tänk om det ändå var sant att... Hon visste verkligen inte det. Vad fan tror hon, fan? Han är en sån bitch i fängelse. Ja! Nu ber de till och med att han har kvinnor Och han är henne. Kan du ta med lite kvinnokläder? Han har tre år kvar. Vad fan ska jag göra när han kommer ut? Han kommer ju vara mer kvinna än vad jag är. När han vill gå runt i sina kvinnokläder. Fan, att du har missat den. Den är så jävla äcklig. Söker du efter det där eller? Ja jag försöker hitta det Jag vet eller? inte om det var Chile Det kan Nej, vara okay. något annat Men det stod ju på Aft Aftonbladet såklart Ja Sen en annan grej medan du kanske kollar där Som mm. stör mig något så fruktansvärt Det är ju S eh... Allsvenskan har ju börjat nu i fotboll Ja Och Det kan störa mig så mycket svensk media Som ska skriva om all fotboll Det är att det räcker att det har gått två, tre omgångar Så börjar de redan prata om Vem som vinner SM-guld ja. Som Blåvid nu, de har tagit En poäng på tre matcher Svensk media har ju randomt dumt ut dem Nu klarar de aldrig det, det här går inte Nej, de är för dåliga Blablabla ja. bla, bla. Sen, alltså det tar Säkert tio, tolv omgångar Innan man verkligen kan se Ja, ja De kommer i alla fall vara i toppen De ligger i botten eller så där men Vinner ja. Blåvit sina nästa nio matcher så leder de. Och då är de jätteguldkandidat. Och detta ändras från vecka till vecka hela tiden i svensk media. Och sen de här Ekvall och Olof Lund och jag gillar dem som fan. Men de är experter på det här. För att de har ju fotbollskanalen i Europa. Mm. Och de har pratat sedan i ett halvår om vilka som vinner Spanska Ligan. Och de har pratat Barcelona och de ser så bra ut. För att ett fotbollslog går ju oftast i så här, alltså som en... Ja, en båge eller vad säger man upp och ner en kurva helt enkelt en kurva en loop <laughs> en bågkurva <laughs> <laughs> Nej men så är det ju sen så var det all helt överlägsna då tappade Barcelona 10 poäng nu är ja. det klart det är helt klart och det trodde väl alla i och för sig så men själva hur de tänker nu skiljer det 4 poäng och de ska mötas ja. nu kan det väl Barcelona vinna igen alltså man behöver inte prata om detta efter 15 omgångar och varför jag stör mig så mycket på det här, det är för att jag läste i GT. Då skulle Malmö åka till Rambergsvallen och möta Häcken i andra omgången. Vet du vad rubriken var? Nej. Idag måste Malmö eh, sätta standarden. Eh, förlorar de idag så har de inte en chans. Nu förlorar de med 5-0. Men varför, vad menar de med det? Man <laughs> kan förlora de fem första matcherna Vinna resten och vinna allsvenskan ja. Hur tänker rubriksättan där? Hade jag varit journalist där Och jag får en sån rubrik Jag hade ju bara Vad fan har du gjort? Han förstör ju hela hans rykte Ja det har jag absolut Och det är så ajoss, oh. Nej, det, ja, Så det är fruktansvärt dåliga faktiskt att de alltid ska vara som, Men de är klart De söker ju säkert att sälja sina lösnummer Och hit och hit Och, och... Ja, men... Jo men de som kan någonting om fotboll skulle jag aldrig köpa Säg att det står på löpsedeln ja. Idag sätter Malmö sin standard i andra omgången Alla tycker att vad fan är det? Ingen skulle ju ens nej, nej, nej. läsa det Jag gick inte ens in och läste artikeln nej. För att jag läste den, aj, aj, aj, fy fan, jag är till och med ifrån GTs hemsida tror jag nu, nu är du fortfarande arg med den nej, men jag, jag, jag blir killen. Jag ser ju på dig. Ja, men det. Kommer du ja. få öppna fönster och grejer här igen? Jag blir snart jättevarm. Är du så här att du är LG-arig nu? Nej, nej, det gör jag. Nej, nej, detta gör mig nästan ännu argare. Ja. För att jag tycker det är så jävla dålig journalistik. Ja Och det stör mig så mycket. Ja. Vad fan ska de få sitta och skriva massa grejer för att ja, vara. Var inblandade i det här. Och så är det bara skit. Ren skit. Det är samma som i NHL. Där skriver de också. De vet ju fan ingenting. I omgång fem. Åh, oh, New Green, det sig jävligt bra ut. Ja, nu tog jag en sämsta exempel. För de har sett bra ut hela det året. Men, men du förstår vad jag menar. Ja, men. Vad fan. Det är 80 omgångar kvar. Sen är det ett slutspel med... Ja, hur många matcher är 35 matcher de ska gå igenom innan man står som segrare. Mm. Det kan du aldrig se i 80, 80 matcher innan det är verkligen är på allvar. Jag inte det är inte sådär att alla vill vara först med att säga vem det var som vann. Jo, men de gör ju bara bort sig. Jo, jo, jo. Men alltså, den... Det är mycket skickligare att kunna skriva Si och så, han ser bra ut i man där vi borde flytta upp han än att skriva vem som vinner. Ja. Har man inte så pass rutin att Det kan ändra så jävla mycket Ja Det spelar vi, ingen roll hur du går med. de första omgångarna Helt riktigt, helt riktigt Ja Vi får ta en reklam Ja du får lugna dig lite så att uh, vi får köra en reklam här Vi börjar om här Hej hej! Hey! Gör nu alltihop om du är riktig Hej, ja. hej hey! Du kan också glädja andra som både mig. Du alltid, om du är uppe, ja. Välkommen! Ja, var det var ja, ett Ja, välkommen! Ja, ja. Var det inte dans du kom in med eller? Nej, det var du! Ja, välkommen! Ja, ja. för er som inte har fattat detta fortfarande Det är vissa som har stora problem med det Så är det jag som pratar nu <glar> som är Super C Och det är jag som pratar nu som är Mac Attack Hoppas de hörde skillnad på det Ja, ja Skitsamma ja. Ja. Så Det är det, i alla fall vi två, någon av oss ja. pratar Vi är alltså två stycken ja. Det är inte en som sitter och gör alla rösterna Nej Det hade, blivit, det hade folk inte fattat när du sa förra gången Att ja, oh jag tecken borta den här veckan Det hade bara trädat ur ditt huvud typ. Nej, ja, skitsamma Va? Ja, jag tänkte att om, du, om vi bara var en som gjorde rösterna ja. Båda rösterna så, hade också, så, hade så hade det har varit bort jätt... det att du var ja, Så det var jätteroligt att nej, man kan tänka på jobbet. <laughs> ja, jag orkade inte göra dig rösten <laughs> den gången. Nej. Nej, men skit samma, vi är här nu. Båda två. Ja, det är vi faktiskt. In the flesh äntligen. äntligen. Ja. Och någonting som har kommit till mig nu faktiskt under veckan också är att Burger King och McDonald's har hemliga menyer. <laughs> jag ja, Konspiration är det Nej här Det här är, det finns på en hemsida någon. Jag, jag vet inte vad den heter eh, Och där finns det För det här funkar väl bäst då i USA kan Jag tänker mig Och de här finns faktiskt Fan vad jag är intresserad på vad du ska komma med det här ja, ja, nej jag ska inte egentligen komma någonstans Jag tycker bara det är roligt att det finns såna här börjare Som McDonalds till exempel Då kan man åka fram till drive-thru Fönstret där och beställa en Land sea and air burger. <laughs> ja, Det är alltså det är så alltså kött, Det är kyckling och det är fisk i en och samma burgare. På McDonald's. Ja, men, Då får man en ja, det du ser du ju bilden här det ser ju inte ni men den, den ser du ut. Sen kan man även och, den går ju inte att äta alltså den är ju tre höghus Ja, men. vad är det vita? Är kycklingen eller fisken är det? Det vita är väl brödet tror. Nej, är det är bröd där emellan. Ja, det är bröd mellan varje. Så det är alltså fyra våningar hamburgare. Ja, det är alltså fyra bröd. Ja. Och eh, alltså läser om man inte är petare inte Ja, det har de säkert. Jag vet ju inte. Vad menar du att man kan beställa den på? Vad menar du med hemliga menyer då? Ja, de här står ju inte liksom utskrivna någonstans på någon meny sida eller ja, hos dem kan du åka förbi de söta sig när partiet ställen beställa en somminade. Eh, ja, Eller, jag vet inte om det här fungerar i Sverige. Det är ju det. Har du testat? Nej. Det, det kanske ska vi skulle ta... göra för du inte visste det. Ja. ja. Testa det. Mm. Sen finns det att en... ser jätteklut. Ja, jag ser... nej, nej, nej, nej, Men det är ju rätt roligt att se om de, om de äh, finns. Sen så finns det suicide burger <laughs> på <laughs> det, Burger King. Det ser fan ut som ett suicide också. Ja, det är alltså det är fyra stycken skivor kött och fyra skivor med eh, ost. Men den är ju och så är det... drängt i ost. Jajamän. ja Och så är det bacon och så är det en special sauce. Ja fy fan den, den alltså. <laughs> alltså den, den ser så vidrig ut. Hade Burger King själv lanserat den så hade den ju aldrig sett ut sån. Då ser den ut som den här. Ja. nu, de är vackra. De är börjana. jättefina. För den såg ut som ett jävla världskrig den när han började. men. Sen finns det en också som jag måste, måste ju givetvis nämna i det hela. Och det är ju Är vi på McDonalds igen? Ja då är vi på McDonalds igen. Ja. Den, vad är det? Vilken då? Den ovanför den. Den ja, vad är det? Det ser ut som blåbärspaj. Biscuits and gravy heter den. Ja, ah, ah. Ja, en klassisk combo med ja, tydligen, som finns den den är endast i södra USA finns den. Den ser ut som en stor kräk. Ja, faktiskt. Det är ingen som vill ha den. Nej. Vad fan heter det den då? Klart jag har sett. Ja. Sen så finns det sån här Coke float. Oh, här ah. Har du De... druckit det? Du har ju ändå varit i USA. Nej, jag har aldrig druckit det. Jag kan inte riktigt förstå varför man vill lägga glass i Coca-Cola. Nej, vad är root beer? Är ja. det glass också med kol? Eller öl? Nej, root är ju någon alkoholfri sort. Ja, fy fan. Ja, men, Eller alltså, här. inte för fan, men jag förstår att den är äcklig. Ja. Men det finns Monster Mac. Ja, det är klart. Ja. Åtta skivor med kött. Det roligaste... Och ost. Det, <laughs> det är roligaste vi ser... Vi får se bilderna här. Den måste vi också lägga upp på hemsidan faktiskt. Ja. Då bilden i tagen med en som sitter med den här monstermäknaren. Åtta hamburgare sa det det var Ja. Sitter han ju med den i händerna framför munnen. Man ser <laughs> den hans näsa bakom. Precis som att han ska ta ett bett ur den. Ja lycka till. Du är ju tvungen att ha en Tyrannosaurus Rex mun för att äta den hamburgaren. Ja. är det ju på Irland eller? Ja den är endast tillgänglig i mars. Förmodligen under det här... Ja heter den gröna de har i USA. Men... Som även har kommit till Sverige som är så löjligt. Vad alltså, du kommit ja, den och, Här Vad heter det? Ja, Den här jävla dagen Men... St. Patrick's St. Patrick's Day. Patrick's Day ja. ja. Alltså som... finns det här nu också? Ja. Vi bryr oss inte om våra vanliga högtider. Så här, <laughs> så. Det är inte så noga med eh, påsk och, Men, och du, nationaldagen och sånt där. Nej, nej, Men nej. Halloween och St. Patrick's Day och sånt där ska vi tynder in där det går och som några jävla monster eller grönklädda alver Ja, och dricka ja. grön öl och allting sånt Grön öl Ja, men eller ja, det har jag sett att de gör i USA men jag vet inte om man gör det här Jag, jag, jag visste inte ens att, TV, det? att St. Patrick det fanns här Nej. Uppenbarligen så gör ju någon det mer som ändå får in det här Ja, det är så jävla löjligt Ja Ska vi ta låten? Ja, vi bör bli klara för idag Ja, och den här låten, mina vänner är vi väldigt nöjda med vi kan väl förklara, du sjunger verserna och jag ja ja men Och ja, ni kommer ju att höra budskapet. Ja, men det handlar ju, kan vi ju säga då, om din flickvän. Ja, för de som inte vet det. Ja. Så, och, då, och, för... och vad vi tycker och tänker om ja. henne, kan man väl säga. Precis, att och vi, jag... vid vi delade läger. Ja, det säger jag. Jag och Supercell bor ju då grannar. Ja. Ja, så att jag kan se er rätt in i ert sovrum ja. och kök. Ja. Ja, och ni ser det in i mitt valarsrum, precis. Så att eh, är det något annat vi behöver klara upp? Jag tror för inte dem som det är något som inte. Nej. Nej, jag tror inte det, men vi, vi tar dem eller? Ja, men kör på! Ett, två, tre! Jag brukar se både. Där du står och klär av dig Du vet inte att jag naken står Här i huset där jag bor på Ledin Och säga att du är fin Om du ändå ville vara här så skulle jag också vilja vara där Du får det bra hos mig Så snälla kom hit ikväll kväll. ser ju hur han står och stirrar Och att hela hans kropp den hyrrar kan du låta han se dig naken När endast jag får se dig vaken Du kan väl bara dra ner en gardin? Jag är den enda som får se dig fin Så stanna här hos mig Jag är det bästa du kan få Jag hade en härlig dröm Där du kysser mig om Du re på en kamel Och jag kände att jag var hel Du serverade te och kex Och sen så hade vi sex Vi körde på en fågel Och sen begravde vi den Står och stirrar Och att hela hans kropp Vernyrrar Hur kan du låta han se dig naken När endast jag Förser dig baken. Du kan väl bara dra ner din. Jag är den enda som får se dig Fin Så stanna här hos mig Jag är det bästa du kan få Hur kan du låta att se i naken den endast jag ser dig vaken Du kan väl bara dra din en Jag är den enda som får se dig fin Så stanna här hos mig Jag är det bästa du kan få Ja, det var den låten med. Och för de som inte förstod det så heter hon alltså ann <laughs> Ja, vi kommer lägga upp texten på hemsidan också ja. för de som vill sjunga med. Jajamän, för den är ju på en karaoke nära dig snart. Ja, garanterat. Det jag. Eh, text, och, text i Mac Attack Super C. Ja, musik Coldplay. E ja. Eller, <laughs> Eller Chris den, Martin. Den, den som skrev låten. Eh, den lådan. till Coldplay. Ja. Ja. Vi lånade den lite. Ja. Vi har ändrat lite i låten för att inte få något emot oss ja. Jag tror att det räcker för att de inte ska kunna ja. Vi har gjort den själva i GarageBand Ett program på iPad Där mm. vi gör all annan musik Så ja. att vi hoppas att vi inte kommer få något emot oss där heller Nej. Nej. Det kan vara kanske lite hybriskt att tänka att den blir så stor Men det är bra att det gardera sig Vi vill vara på den säkra sidan ja. Kan man få en loka eller? Ja det kan man få Eh, ska vi ta det nu menar du? Eller vill du ta den? Vi är ju snart klara med programmet här Ja det är vi faktiskt snart Ja, ja eh, Vi har inte så mycket mer idag Nej att, eh, Vi är väl tillbaka nästa tisdag Ja Och då kommer vi inte heller hinna att eh, eh, Göra någon punkt Nej Kanske fäckningen har vi tänkt oss Ja, för har vi inget vi får, Eller om vi kanske går på stan och helt plötsligt får se en örn Ja, ja. ja, det, skulle det. Vara, ja, ja det skulle vara den om den. Ja. Men vi har inte planerat att gå ut och se en örn än Nej, Nej. Frågan är bara hur vi ska lösa Vi får ta ismaskinen, får vi får ta i slutet av eh... Nej, det kan man Jag nog göra inte. nu också Det Bra. tränas ju hockey nu också ja. Ja. Va, Nästa vecka blir det en eh, låt för Lisa och Mickan Det kan de förbereda sig på Ja, som tack för... Eh recensionen, även om de trodde att man de satte en fyra för att de trodde att de satte per avsnitt. Ja. Sen är det ju sjukt att eftersom vi bara gör fem femmor att ja. vi fick en fyra. Jättekonstigt. Ja, det är, så, jag förstår inte riktigt. Men de, de var ju inte berusade där nere i... Det kan vara så. I, inte i Thailand. Filippinerna, Filipina, ja. ja. Ja, vi tackar för idag och så avslutar vi med våran Dragon Tales, tycker jag. Ja, det är klart vi gör Den populära Dragon Tales Ja, den är fantastisk Som många Den satte sig på hjärnan direkt Har jag fått höra Och det är kul Ja, och jag har fått höra Att det är det största jag någonsin har hört Oj Ja, det kan ha varit Som sa det Men ja det... Vi tackar för idag Ha det så bra Hej Hej hej Vem ska se när de inte vi. Vem ska se när de inte vi Det finns på listan att veta av och all den som vi också gav. Mac Attack är en del av denna podd och Super C. En del av denna podd på Liengrann känns väl rätt okej. Okay, men inte när de spelar som en tjej. Vem ska med när de inte vi Vem ska ta en kras som inte vi. Och Betyg, sätta sin hopp i en halv, Det känns väl också lite fall. Det är inte vi och vem ska hugga ett träd om inte vi ska han med Steffo för våran skull Han kommer förmodligen vara ganska full Vem ska slå i om inte vi Och vem ska dricka om inte vi Kasta lasso på en gammal tjuv Och hoppas då vi får lite tur Mac Attack, denna podd Och Super C, del av denna pod. Mac Attack en del denna podd och SuperC är en denna podd Mac Attack en del denna podd och SuperC är en denna podd